Ustamın adı usulü sünnədir, sünnənin usulü, yəni Peyğəmbər sahasının yolunun usulü qaydası Yəni kim Peyğəmbər sahasının yolunda gedir, o hansı qayda ilə, hansı fikirdə olmalı, hansı əqid edə Hər məsələdə Və Şeyh İmam Əhməd rəhiməhullah, yəni tanıyırsanınız ehtiyac yoxdur, yəni çox danışmama mübarədə və əhl-i sünə, və cəman biridir imam, yəni alimlərindən hansı ki ondan istifadə edirlər və imam Əhməd xüsusən dörd imamın arasında, hansı ki, Əbu Hanifə Şafiyyə və Malik rəhəmin Allah xüsusən sünnəyə görə yəni əziyyət çəkib görə məhz bu əqidənin daşıqlığına görə Olaq ki, xəlifələr, möhtəzillər Xəlifələr təsirləmişlər əqidədən Və fitnə qalmışdı misələm arasında ki, Quran məxluqdur, yoxsa yox Və xəlifə əqidəyə girmişdi və məcburləyirdi bütün alimləri ki, deyin ki, Quran məxluqdur Və ki, Quran nədir? Məxluq dəyil. Nədir Quran? Allah, Allah. Allah kəlamı Quran Allahın kəlamıdır, məxluq deyil Və İmam Əhmədə əzab veridilər döyüldü ona görə və əl, nə qədər zindanda yatdı və s. sonra Allah səbir etdi sabit oldu Allah səbir etdi Allah səbir etdi xəlifəyə və fitnə belə getdi ləkin fitnə nə oldu səbir nəzərlə yəni, imam əhmədə şey eləyən kimi əslə küfürdür bu yəni Quran məxluqdur ləkin imam əhməd demədi ki bu kafirdir və şeydir Hət də dəvət edirdi, ona məcburluy idi, alimlər desinlər, qaldı ki, alımla. Lakin, demədi, küfür və demədi ki, yəni, hakimə qarşı çıxmaq lazımdır. Səbirlədi, sabit oldu, Allah da s.ə.v. ona kömə elədi. Allah da, hakimə də hidayət verdi, əhlinə də və böyük bir dənə fitnə qutardı. Baxma, ələx, İmam Əhmədə başqa alimlər, başqa alimlər, Yahya ibn e, Mu'in Dözənmədi, dedi Quran məxluqdür. Yəni, böyük alimlər edilər, Quran məxluqdür, Dözənmədilər, əzaba. Hətta, orad edilər ki, İmam Əhmədə ki, əzab çəkirdi, əzab çəkirdi. Ləşə edilər ki, Tevrat, İncir, Zabur, Quran. Bunlar, oradudur, məxluqdür. Nəzərdə tut parmaqlar Əfrad, tevriyyə edirlər buna. Bu, təqiqədə gör, Hələ çətin vəziyyətdə, yəni, Təhlükəli vəziyyətdə ki, ölümlə nəticələnəcək, ondan çıxmaqdır. Onda bir üçün küfür sözü demək olar. Əgər sənəni məcbur edirlərsə, məcbur edirlərsə küfür deməyə, yoxsa öldürəcəklər, onda küfür demək olar. Lakin qəlbin nədir? Təsdiqləməyə onu gələk. Lakin bu necə vəziyyətdə, əgər təhlükə varsa. Amət təhlükə yoxdursa, demək olmaz. Və İmam Əhəməd Əzir çəkdi və kömək ona və sonra ə, bu fitnə qırdı. Və kitab adı Usul-üs-sunnədir. Sunnə usul əsl sözündən də ərəbcə. Yəni bir şeyin əsli. Ərəb peyğəmbər, yəni Əhməd yani, rəhimehullah burada peyğəmbər sallar sənin yolun əslinin bəyanisidir. Fondamenti nə üzərində qurulub? və burada şeyx Rəhiməhullah bu kitabda 50 dənə məsələyə toxunacaq. İnşallah. Kitabda 50 dənə məsələ var. Və ən birinci məsələ peyğəmbər sallallahu əleyhi və yoluna getmək, sonra bidətdən çəkinmək, sonra şeyx Rəhiməhullah dini məsələlərdə münaqişələ münaqişəyə toxunacaq, ədəbi necə olmalıdır? Və peyğəmbər sallallahu yolunun Quran yanında dərəcəsi nədir? Sonra qədər məsələsini toxunacaq Sonra quran məxluqdur yoxsa yox Sonra qiyamət günündə olan məsələlər Allahı görmək İsra Mirac, Tərəzi Peyğəmbər sahası Hovzi Qəbir azabı, şəfaəti, Peyğəmbər sahası Dəccal, İsa Namazı, təhkiləmi, küfürdüyə yox hakimlərin əziyyətlərinə səbirləmək, cihad məsələləri, imanı sağlam tutmaq, əlağım məsələləri və, və s., kitab çox faydalıdır və təkfir məsələsi. kitab çox faydalıdır, xüsusən, yəni müasir vaxtda ona görə yaxşı olar bu kitabı oxuyaq bacardığımızdan elm əhli görəyir, nədir bu barədə? Və şeyh deyir ki, usul. Usul dedik. Usul, yəni bir şeyin əsli binası. Və burada deyir ki, usul-u sünnə indənə. Əhməd rəhəməllə başlayıq kitabı belə deyir. Usul-u sünnə indənə. Yəni bizdə sünnənin usulü, yəni piyambasası yolunun. Sünnə Ərəb dilində Ələk -salam. Ərəm yol demək idi yol baxmayaraq pis yol və yaxşı yol ona görə Peyyambər salası hədisdə buyurur ki kim İslamda yaxşı sünnət qoyarsa o sünnəti davam edənlər həm onun üçün savab gedər, həm edənlər üçün lakin bu şərtdən ki o, kim ki birincdə edib ağaq onun sahabına azalmayan şəhəti ilə və kim pis sünnəti qoyub gedərsə onu edənlər günah olar, həm günahı edən, edən üçün dolar bəzi zəlavat əhli bundan dəlik ötək yaxşı sünnət var yəni yaxşı bidət var bidət eləmək olar çünki peyəmbar sahasıdır kim yol qoysa çünki sünnət yoldur meydə ön səndir da deməli kim yaxşı yol qoyssa, deməli bidət Əgər yaxşıdsa bunun zələri yoxdur. Lakin bu hədis Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bunu da hədisdə Bir də təhlil öz bildətlərinə. Dilə nə olsun Quran düsturunda da yoxdur Peyğəmbər deməyib. Və yaxşı əməldir də. Peyğəmbər sallallahu əleyhi yaxşı yol düzətsə kim ona gəlsə sağ qalandır. Bu hədisi Peyğəmbər sallallahu əleyhi o vaxt ki fakir gəlir girir Məscidə. və istəyir kömək istəyir. Bax, Peyğambər sahası deyir ki, kim kömək eləyir? Qalxır biri, cəmaat görür də və edir bu işi. Hamısı bunu görür, davam eləyirlər. Onda Peyğambər sahası ilə deyir ki, kim yaxşı iş görsə, yəni, yaxşı yol görsə, yəni, bu sədəqə vermək, bu dəddə öldü Bu olan dində olan şeyləri kim məsələn tutaq ki, elə sünnət var ki, bu saat tətbiq olunmur. Öyə qalxır biri, məsələn, edir bu işi və görürlər bu etdi və yadlarına salır bunun bu əməli və hamısı başlayır etməyə o, salav qazanır kimsə oldu bu sünnəti yerini getirmək üçün bu barədir, yoxsa bir dəd də öl, bir dəd də öl çünki zəalat hali bu ayətçi dəli sünnə əksi təbii ki, bir dədir bir də bir də yəni Peyğambələ Quranı da sünnədə gəlimədiyi şey Peyğambər salatı şey Və sünnə kəlməsinin mənası, şəri-i mənadıysa, sözü, əməli, bir də görüb qadağan etmədiyi məsələlərdir. Sünnə deyəndə şəri-i məsələndə o nəzərdə tutulur. Görüb, görüb deyil, dediyi və görüb qadağan etmədiyi. Və sünnə Qur'an kimidir, ikisi də birdir. Sünnə Qur'an kimidir, Allah subhanıq hələ buyurur ki, sünnə də vəhddir. Allah fəndə buyur ki, o havadan danışan danışıq da nədir? Vəhdə ona yaradir ki, o sənə deyir götürün, nə istən çəkindir çekin. Yəni axı. Poməşka deyir ki, kim ona tabe olsa hidayət gəl, hidayətə çatır. Ona deməli kimə? Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm. Və peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ümumiyyətlə tabe olmaq ümumən gəlib hamısına. Yəni bir də Ərəblər üçün gəlməy Buna da bunu risaləsinə, yəni ümümlüyünə, təlalatına deyir Quran-Kərim. Kim çəki Quran peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Ərəblər üçün gəlib, kafırdır. Və kim peyğəmbərlik iddiasısa, kafırdır. Məsələn peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ümümlüyünə, təlalatına ayələrdən məsəl o ayələr ki, Allah Subhanahu təala buyurur ki, biz sənə bütün insanları göndərdik peyğəmbər. Qul ya ihan nəsa inə Rasulullah əleykum cəmiyyə ki, e insanlar, biz bütün insanlara fəyramaya gelmişəm, mən. Allah səbhələlədir, fəyramlara ki, deyibələ. Məsələn, ümumiliyə edən ayələr. Həmsinə ayələr ki, Allah səbhələlədir, biz seni ələmlərə göndərdik. Bu da ümumiliyə dəlalətidir. Çünki ələblərə aid olsaydı, yələblərə, ələblərə, ələblər qəvmələrə. Məsələ, Allah s.ə.qə, inna arsanə lələminə nədirə Biz səni, aləmlərə nəzir göndərdiyik Yəni, inzar edən, yəni çatdıran, qorxuzan, xəbərləri çatdıran Və aləmin də burada necə, İbn Abbas İbn Abbas, radəyəllərinə deyir ki, aləmlər burada cinlə insanlar gedir Cinlərdir insanlar Yəni, peygamberlər cinlər üçün dağıtdir Cinl yani, Cinlərdən peygamberlər Cinlərdən peygamber olmaz Peyğəmbələ hansı insanlardan olub, Çinlərdən olmayı Peyğəmbələ, sahib budur və insanların Peyğəmbərləri Çinlərə də aiddir. Həmçinin Peyğəmbəl, bizim Peyğəmbələ sallallahu aleyhi ve sellərinin Peyğəmbəl Risaləsinin ümumi olmalı dəlillərdən də bir Quranlar əleydi danışırıq. Çinlərə də aid olması, əgər bu ələblərə aid olsaydı və öz qövmünə, öz tayfasına. Onda cinlər üçün də gəlməzdir. Yox, cinlərə da ayətdir. Cin suresində nişaya var ki, Allah-ı Allah deyir ki, oladır dəvət ilə. Oladır qabullə, biyyət illə, Peyğəmbər sallar sələmə. Həmsinin ə, və s. ayələr çoxdur. Ə, düzü yazmışdım o ayələ, hamısını verəqdə. Qeydləmişdim. O verəq, yəni, onun üçün düşüb yolda. Ona görə, işte, gələr dəstə o ayələ hamısını rəqəmlərini yazar, bilin də çox da xəy bizdə hmm, onun görə hələ bir şey olanda deyəsən ki vəs belə belə bələ, ailəmsə belə hmm. və həmsinin dedik ki sünnə quran kimidir quran kimi lakin sünnə quran yanında funksiyasın quran ilə münasibətdə üçdən funksiyası var quran yanında sünnənin ya gəlir Quran dediyin təsdiqləyir Bu, birinci funksiyasıdır İkinci Quran ayətini şərh edir Açıqlayır Üçüncü də Quranda olmayan şey deyir Büsünlə, Quranla Üçdən funksiyası var, yolu İkinci açıqlayır, şərh edir A, yəni. Birinci təsdiqləyir Məsələn, misal birinci <gülüyor> Allah Subhanahu namaz qılın. Peyğəmbər sallallahu sellem, "Namaz qılın." Amma məsələn Şərh elir ayəni, məsələn Allah Subhanahu namaz qıldı bir necə. Temas şərhləyib, sünnə şərhləyib ki, 4 rükət rükü olsun, səcdə, baş səcdəyə belə eləməli lazımdır. Dilə qoyma olmaz. Parmaqlar belə deyənsin. Yetdindən əza deyənsin yerə. Rükub belə olsun. Belə olmaz. Aydındır. Sünnə şəhəri bu cür. Amma məsələn, elə də şeylər olur ki, müstakil gəlib. Müstakil. Və... Məsələn, çoxdur belə məsələlər. Anlısı ki, Quranda yoxdur, sünnədə var. Gəli bu barədə. Və bəzilə bu məsələdə Birin ikinci ilə 3-cü məsələdə inkar ediblər sünnəni. Ya bəzi hissəsini ya da bütünlüklə. Dibləki yox. O hadis ki, Quranla mukhalifdir, o hadis zəifdir. Birinci hadis elmində belə qayda yoxdur ki, şərt ki Qurana mukhalif olmalıdır. Çünki ola bilməz hadis. Ola bilməz hadis ki, Qur'an oxalif olsun. Yoxdalarınız. Hayır, onlar nə edirlər mukhalif? Məsəl o hadislər ki, məsələn, gəlib haramı bir az genişləndirib. Məsələn, biz bilirük Allah subhanəhu və haram elib. Bir də meyti. Hadis gəlib bu haramı artırıb. Deyir ki, hər acı dişli heyvan acı dişli. Hansı o, o qırqlı heyvanlar? Məsəl pişik. O dişli, acı dişli baxın. Məsəl pələng yiht və s. O da haramdır. Və ya çaynaqlı quşlar, vəhşi, vəhşi quşlar, məsəl qartaldı və s. Olar haramdır. Hədis gəlib bu Qurana. Vacib Quranda olan haramı artırıb. Allah təala icazə verib bunu. Çünki peyğəmbər sallallahu əleyhi və söz deyəndə əgər xəta edəndə ayə gəlirdi. Məsələn Əbəs əsrası və Ümmü Məktum radiyallahu anhum. Ümmü idi, gəldi ki Peyğəmbər sallallahu əleyhi eləsir onu. Bax Peyğəmbər sallallahu gördü ki, 2 dən Qureyşdən adam gəlir, onlar təsir, yəni yerləri var Qureyşdə. Onlar gəlsə, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm xəta nə verəsin? İctihad eləyir ki, bunu dəvət eləsən birincə soruşmamaq məqamı elə. Bax məla bu xəta da Peygəmbər səfirə ki, bu lan dəvətə faydası daha çox olmaqdı. Ona görə qol birinci burayləm. Lakin buna baxmayaraq balaca bir dənə bu cür hərəkəti görə ayə necə oldu ki? Əbə səbə Yəni Allah Sübhana Taala dedi ki, yoxsa olmazdı o dəvətlə. Təsəvvürə, əgər belə halda vəziyyətdə Peygəmbər səlsəydi ki, "A, mən məsələn acı dişləri heyvanları O, o sətirə gələrdi. Hətta səhabələ Xətə aləyəndə ayə gəlirdi. Yəni, e, sahabələr də Allah s.ə.q. nəzər altındaydılar. Yəni, yani, peyğəmbər necə? Ona görə o əməl ki, sahabələr eləyirdilər. Və ya o əməl ki, peyəmbər sağlısı eləyirdi. Ayə gəlmirdisə, bilirdilər ki, Allah da razıdır. Aydın da. Ona görə, məsələn, onlar ki, o sünnən dilləri o şərh eləyən üçüncü ismi müstəqil, hansı ki, Quranda olmayan, İnkarlidirlər, onlar şübhələrlə şeytandan gəlir Lakin həllədə Əgər Peyyambarsan deyirdi sözü Ayə gəlmirsə, bilirdi ki, o da dinləndi Çünki adı bir şeydə Ayə gəlirdi və xüsusən təbliğdə Sövbət gəlir təbliğdə e, e, Və dediyi ki, sünnənədi yoldu Və şəri mənadıysa Peyyambarsan dediyi sözlər, etdiyi əməllər Bir də görüb qadaran etmədiyi Məsələ, Məsələn, görürsə abı belə eləyir Dinmir Demir, olmaz. Bilirlər ki, sünnədir. Və deyir ki, usul usuluna indənə. İndənə, yəni bizdə. Yəni, əhl-ü sünəvə Yəni, sələflərdə. <coughs> Və əhl-ü Bu, sələfi, bu, məhzəbdə. Bəzə yaşayır, məhzəbdir. Hə, Sələf deyəndə, yəni, bizdən qalaq olanlar. Yəni, nəzərdə tutulur ki, peygamber sallarsınləm sahabelə onların yolda olanlar ya yani bu bunların cür məsələləri var cemaat ahle sunə val cemaat cemaat necə oldu su nə görə çünki sunnə birləşdirir bir də isə ayırır bir de ayırır cemaatlara sunnə isə birləşdirir ona görə çoxsu deyir kimi səlmanlar nöş birləşmir çünki sunnə tətbiq etmirlər sünnəyə tərkilirlər vəyə sünnəyə qəbul edirlər zəif, uydurma azabı hər şeylə o cürədə birleşəbiməcəksən biz müsəlmanlar nə vaxt birleşər Qur'anla yox ona görə İmam Əhməd rəhəmi allaha fikir verir deyə bilər ki, ha bu nədir sünnəyə gəlir, bəs Qur'an Qur'anlı ixtilaf səndiyən azdır hamı mütəfiq edir, Qur'anlıların kəlamıdır Həm müttafiqdir inşallah. Olaqən yəni, ixtilaf nədədir? Sünnədə, ona görə şeyx sünnə məsələsini getirir, Yansıq ki o məsələdir ki, o məsələdə zəlatı düşüblər insanlar. Baxmaq, Quranda da zəlatı düşüblər, lakin Quranda hamısı ittifak edib ki, bəli, bu ayələr Allah ta'ladandır. Lakin sünnədə ixtilaf düşüblər, ona görə Peygam, ə, İmam Ahmed r. bu məsələni edir, Resulü sünnə. Və həmsinin əgər sünnə, əhl-i sələflər sünnə deyəndə təkcə Qur'an da nəzərdə tuturlar və ya Qur'an desələr sünnədə nəzərdə tuturlar və bəzilə görürsən deyəndə, deyəndə deyil Qur'an sünnə, bəzilə Qur'an, bəzi odmədə öyr, sünnə ənkar ləyirik, sünnə daxildir, bəzilə deyəndə sünnə odmədə biz Qur'anı ikinci planaq keçmişir və Qur'anı qəbul etmiririk, yox, yəni Qur'an da var orada, onu deyər kim sələfin yolun başa düşmür, y sələfin yolunu başa düşmüyənlər, onlar başa düşmüyənlər. Və deyir ki, usulü sunnə indənə yəni sunnənin qaydası, usulü, əsasları bizdə, yəni belədir və başlayır indi Şəhələyə və ən birinci məsələni getirir əttəməssüqü bəməkənə aleyhə əsəhəbə Resulullah sallallahu aleyhə və aleyhə, aleyhə səlləm ən birinci sünnənin üsulu, yəni peyğəmbər salsın yolunun üsulu, qaydası odur ki, bizdə peyğəmbər salsa sahabilərinə etdiyi dəli, getdiyi yolundan gedmək yəni şeyx rəhimə Allah ən birinci bu məsələdir kim sünnədən geri sahabilərdən danışar, sonra sonra sahabilərdən danışırsa o sünnədə övr mühavir cəhətdən vəlkə olar Lakin şəri cəhətdən sünnə oluncaq Çünki biz sünnələ nə vaxt edə bilərik? Ancaq sahabilənin vasitəsilə Çünki sahabilər körpürük bizimlənin sünnə arasında Onlar bizlə çatdırırlar bu Peyğambəsansız dediği sözləri, etdiyi, əməli, təqrirləri, həmçin görüb qaram etməli şeyləri Onlar Peyğambənin tələbələridir Onlar yaşayıb olanlarla döyüşüblər bir yerdə onunla yaxşayıblar çətinliklər yaxşı olanda da onunla oldular onlardan yaxşı heç ki sənət deyənməz bu sünnəni və sünnədə ne üçün lazımdır? Quranı yol sünnə Quranı yoldu sahabələr sünnəyə elm əhli də, elm də, elm əhli də sahabələrə müsəlman gələk belə yoluna gedər sənətdə zəratı düşməyə kim birbaşı Quranı getsə, osa zəratı düşəcək o zəratı düşəcək ona görə yol belədir Elim əhli Allah talab ölür. Təsəalə əhlə zikrin kutum lə talimun. Soruşun bilənlərdən. Bilmədiniz məsələləri. Həmsinin əbzanın rivayətində gəlir ki, vaxt gələcək insanlar ancaq Quranı götürecəklər. Quran ayələrindən özdən şeyləyəcəklər. Bəz hissəsini götürecəklər, bəz hissəsini yox. Lakin deyir, ən salamat olacaq o yolda kimlər? Quranı götürecəklər və bilməyəndə elim əhlindən savuşaca Onlar salamat olacaq, yəni düzgün götürən. Quranı götürmək lazımdır, Quranı yaxınlaşma lazımdır necə? Hədislərlə, yəni preyəmbar salsın vasitəsilə, indi vəfat edib, Hədisləri qalıb, səhiy hədisləri, səhiy hədislərlə. O hədisləri də yaxınlaşma lazımdır sahabilərlə, sahabilər də lazımdır el-i məhlinlə. El lazımdır, sən oxumasını necə biləcəksən? Və ona görə şeyh indi başlayır At-təməssüq bir məkən aleyhə, ashabı rəsul illəh Yəni peyamber sallallar səlləmin Sahabələrin Getdiyi yolundan tutunmaq həmçinin Çünki peyamber sallallar səlləmin buyurur ki Kim və mənim Mənim, mənim sahabələrim yolundan geçsə Başqa hədisdə Rəvatədə buyurur ki Kim mənim Və mənim Raşid xəlifələrimin Yolundan geçsə, tutunsa Raşid xəlifələri neçədir? 4 beş, O 5-ci maxtaz oldu İmam Həsən radiyyəllərin honumum Çoxalib qeydiləməm Bakı, dəlil nədir ki, o hədisdə məhz 4-üdür? Deyə bilər, burada qoyma, demə də 4-dür? 30 il davam edəcək Xələfəd 30 ildir Bu Yoxsa biri deyə ki, İrbadır rivayətində deyir ki, və xalif, Raşid xəlifələrin min Burada demir axı, necə döyranışır xəlifələr ərzat, biri deyə bilər çoxdur, yox, başqa şərh edir ki, xilafət nə olacaq, 30 ildə alınıracaq, onun görə sonra başaqlıq başlayacaq. Sala. Aleyh, onun görə fikir verir sənən, bax, bir hədisi düzgün başa düşmək üçün, öbür hədis-hədisi gətirdinin düzgün başı saldıq, hədisi Quran da belədir, bir ayəni oxuyanda deyəm muayədə, bax, başqa ayələr bunu şərh edir, hədislər var, şərh edir. Sahabələr var, onu şərh edir, elm əhli var, şərh edir İndi var məsələm var, görsən Gelirlər, məsələn, ayağını, ayağını tuturlar Bir də ayağı gedirlər Hiç Bu ayağı ərimcədir bilmirlər, nədir? Qalsın, ölüm cəhətindən baxmaq, qayqılarla, əsaslarla bunu başa düşmək Onun zərarəti düşürlər Kim Quranı götürüb elimsiz Getsə zərarəti düşəcək Və onun zərarəti getməyin şəki yoxdur Hmm. Və sonra Şeyh Rahimullah İndi başlayır bu da sahabə sahabelər metro və Quranda Çox da olan fəziləti Allah s.a.bəyənləyir ki Onlar Allah da razıdır Allah da olaraq razıdır Həmçinin sahabələr səvmək imandandır Səvməmək isə münafiqlikdən, küfürdən Onun ya peyəmbər s.a.ll Allah səndir sahabələmi sövməyin Çünki siz olan etdiyinə çatan məsələç vaxt Həm sənin peyğəmbər ki, səhabələr ulduz kimidir. Yəni insan azanda gecə vaxtı ulduzların köməyi ilə gedir yolu. Qələh ulduzlar vasitəsilə gedirdilər dənizdə, kervanda. Səhabələr də elədir. Yol göstərirlər sənə. Onların da yol göstərməyə yeri var, dinlə. Həncə Allah Subhanahu sayr buyurur ki, əgər Allah və Rəsulun sözü olanda əgər İbn Süleymanlar öz irə ilərin və həmsinin sorududur ki və müminlərin və əşəqə, rəsulü mübəðə məqtəbəyin, Allah-u və ətəbə qeyri səbilü müminin nəvəlliyin məqtəbəllə ələ əyə Allah-u səbələn, kim qeyrandar salsın sözü gələndən sonra öz irərin iləri sürsə və qeyri-möminlərin yoluna düşsə qeyri-möminlər burada kimlərdir? bir biri deyə bilər, sahabəl Ayə nazırlarında olar idi. Ayollar hamsin qeyd elmişdi, o vərəq düşür, ona görə mən belə danışdım, səhv o vərəqdə hamsını ayələ hamsını qeyd elmişdim. ikinci dərsimizdə ayələ hamsını qeyd edəyarsınız, yaxşıdır. Çünki lazım da olar Lakin hə, belə danışın ona görə yanıldı ayələ Hansı? Yəni sonra Təxminən bir soruda deyirəm amma ayələ. Və belədir, ona görə Yenə bu məsələdə birinci də yaxşı məsələn qeydləri hamsın ayələrlə, hədislərlə, ə, kitablarla alın onu yara. Və indi keçək inşallah gələndə bu çatışmazlığı yenə dolduraq. Yaxşı? Allah bilir.